Bezirun ekintza programari buruzi hitz egiten jarraituko dugu, programanen eh, barruan, ba, batzu banatzen dituzte urtero, aurten, bueno, sari eta eh, saria jaso duen, eh, ba, enpresetako bat, eh, konek enpresa dugu, boztu urte gutxiko duen eh, enpresaren saria jaso dute eta honetaz hitz egiteko aritzen lekuona, ba, ekonek enpresako akidea dugu. Kaixo egunon, aritz? Kaixo egunon, bueno, saria jaso duzue, eh? sorionak lehenik eta behin, zembat dugu, iru sari zirela guztira, ez da? Bai hori da, erunekin zariaren tza... barruan, e, bueno, orten izan du da, alelengo aldi, zariago ematen dena, eta zauden, e, iru kategoria ezberdin, bata, e, en, bost urte baino gehiago e, duen enpresa berrizalearen bestea bost urte baino gutxiagoko enpresa berrizalearen eta azkenik, ba, enpresa proiektu berriarentzako. E, beste irugarren zari bat, ez? Zuek, jasue duzue, aguetako zari bat, egin zuzen ere bosto urte, e, baina gutxiko duen enpresa berritzailearen saria zer kontuan hartu dute zuei zari emateko? Bai, ba, pixkat e, e, esan duten nara bera, guan ikusi dutena esan duta, e, ba, guk mm, enpresa planteamendu bezala edo, e, gure aktibidadea edo, e, mm, aktibidade berria bezala, Eta baita ere e, gure gure ba, urrengo urteetan azteko potentziala eta internazionalizatzeko potentziala edo. Mm -hmm. mm -hmm. Baina esan dugu bostu urte hainan gutxiago enpresa zaretela, Me, behar bada bueno, e, bostu urte gutxi en dela e, baten batek pentsa dezake, baina horren e, atzean ikargarrezko lan bat egonda, e, gure entzuleak e, bueno, jakiteko edo gogoratzeko zertan arit, e, aritzen e, zarete e, zerren inguruko enpresa da zuena. E, gugera e, e, irungo enpresa bat engu, e, garatu dugu e, teknologia berri bat e, elika gaiak edo e, elika dura industriako e, azpi produktuak edo e, mm -hmm. lehortzeko teknologia bat garatu dugu ez? Mm -hmm. eta orduan zeide jarekin ba, e, enpresa alimentarioek ba, izugarrizko ondakin edo su produktu pila bat e, botatzen dituzte edo askotan produktu hauek izaten dira e, produziobere baino gehiago uhum. eta ordean ba, e, guk produktu hauek daukaten balio edo aprobetxatzeko nahi duguna da e, gure lehortzen sistemaren ekin hauek hartu eta e, produktu lehor berriak sortu izan daitezkenak edo likagai berriak edo pentsutarako edo beste ongarri beretzik egiteko lehen gaia bez? Bueno, pasar ba, y eh honek eh pentsatzen sarebaitare ekonomiko izan dela, está? Horrek eh, lagunduko du zuen enpresa empresa, bueno, ba, eh, pauso txiki batzuk edo emateko. Ba, e hori da, saria eh bueno, isugarri ondieza, baina maja bada. Eta bueno, eh, eta laguntza da argi dago, baina bueno, bat da eh, laguntza ba askotan eh holako proiektuetan astenduzuni ama eh em um, desanimatzeko momentuak ere dira bideoan zehar, eta orduan ba holako premiek ematen bada dizki sute ba horrek <coughs> eh, ba jarraitzeko animo ematen dizu, ez? Eh? Eta hori ba, laguntza handia da bai. Ba osongi. Eh zuei.